бо причини для розлуки з Богом вже не було. А багато хто втратить єднання з Богом і не шукає негайно причини, чому це сталося. Не приходить розкаяння до Бога, але залишає так з думкою, якось воно буде. Хіба зі мною одним таке стається? І час проходить, те навіть ним забувається, і такий бореться, просить Бога щось, інше потрібне йому, але... Бог не забув того минулого, неоплаканого, і всі зусилля такої людини марні. І залишається така людина десь серед юрби, таких, як і він, духовно немічних, яких і молитва, тільки ритуал. А Божа радість і Боже царство десь там на третьому небі, а не в серців таких. Описуючи вище сказане, я не мав на увазі, не говорив, про страшні чорні гріхи, що тільки через них втрачається єднання з Богом. Зовсім ні. Щоб тратити справжню радість і святий спокій, досить зневажити ніжний напомин духа в серці і не зробити того, скажімо, як я говорив вище, не помолитися, і все, радість погасне і спокій розрушиться. Небагато людей до таких духовних тонкощів добирається, але в цьому є хест – добратися і завжди блаженствувати, а ще бути вжитим для Божої потреби. Як написано, хто очистить себе, той буде посуденою на честь, потрібною владиці. Бажаю вам, мої діти і внуки, і всі далекі, в часі, але належні до нашої родини, щоб ви достигали такого стану і були щасливі. Краще фізична небезпека, чим гріх. Я спинився на тому, що ми вже мали на зиму напівземлянку, якою були дуже задоволені. Хоча я був маленьким начальником над тими робітниками і мав привілей жити в гуртожитку, де було більш престижно жити, але я туди не пішов. Я жив разом з робітниками і дуже добре зробив. Я так сплановував своє життя, щоб я міг мати менший спокус від світу. Там в конторі, в гуртожитку, в столові вже було проведене електричне освітлення від місцевої електростанції, генератор якої крутив бензиновий двигун. Там вже демонстрували для робітників кінофільми і були інші розваги. А я мав радощі в Господі, на лоні природи. Під монотонний зелений шум гуцульських ялиць та смерек, якими вкриті були ці довічні гори. Там в глибоких і вузьких долинах клікотіли гірські потоки, там велі місячними вечорами і ночами вовки, виливаючи своїх грудей якусь таємничу тугу. Здавалося, по чомусь прекрасному, але загубленому, чого їм так хотілося. Мені теж хотілося. Хотілося навколишньої тишини і сердечної тишини, в якій так легко мріялося про світле майбуття з Господом на землі і у вічності. І там, в далеких горах відокремлений від людського гамеру, в якомусь затишному місці, чи десь на скалі під місячним сяйвом, чи не в тумані, насиченому ароматами лісу, я насолоджувався царством Божим в серці, яке в такі хвилини тишини було так урочисто, торжествуючи і відчутне. Думки, які на крилах мрій, злітали над землею у бездонну височинь, знову наповнялися ангельськими мелодіями, на яких, я здається, ніся увесь. Чи можна хотіти щось кращого? Але час від часу в конторі з промгоспу проводилися наради, де звітували за свою працю начальники різних служб та бригадери. Ці наради проводилися після роботи. Мені теж необхідно було бути на них. Після наради, яка могла відбуватися і до 11-12 години ночі, мені видіяли ліжко, гуртожитку, бо в таку пізну нічну пору я не міг повернутися у свій квартал, в лісі, де я жив, і мені в такі ночі приходилося ночувати там, хоча дуже не хотілося, бо мені було відомо, що там не все гаразд з моралью. хоч не багато, але там вже були і працівниці. І одного разу мені мимоволі прийшлося бути свідком чиєїсь непристойності, після чого мені стедно було зустрічатися з тими, які були учасниками тієї аморальності. Стедно за них, що я знав про них, і я вирішив більше ніколи там не залишатися. Коли була наступна нарада, вона закінчилася півдвенадцятої ночі. Була зима. До того ж на дворі бушувала за метіль. До мого кварталу, де я жив, було 4 кілометри. Мені потрібно було цю відстань перейти самому о півночі у диких горах, де стільки наплодилися звірів, хижаків, як ніде в іншому місті Буковини. І я рішився йти. З точки зору здорового глузду людини, це було безумство. Тепер я теж розцінюю, що то було безумство. Я добре був наслуханий вовчих пісень ночами, а в таку сніжну, нічну заметіль по оповіданнях людей вовки як ніколи активні тому що люди всі ховаються в теплих хатах. Але тоді тієї ночі я про те не думав. У мене, здавалося, було виправдання на таку ризиковану подорож. Господи, думав і молився я, ти знаєш, від чого я втікаю. Я вірю, що ти мені пішлеш, ангела-охоронця, на тебе покладаюся і йду. А друге, було те, що мені навіть хотілося, Таку заметіль, пізньої зимової ночі, далеко в горах глухих, наповнених страхами, пройтися самому, уповаючи на Господа. І я пішов. Сніг то налітав невтремним ураганом, який щільно закривав все, то зловіщим танком кружляв кидаючи снігом з усіх сторін в обличчя, а то переставав падати, і тоді крізь прогалини непірваних хмар, які неслися швидкістю дуже низько, виглядав, здавалося, здивований місяць, що серед глухої зимової ночі в таку заметіль в темних лісах іде одинокий юнак. А я йшов глибокою долиною поруч з гірським потоком, де і в зимі вода не могла замерзнути, тому що безперестанку розбивалася у великі гірські кивалуни та скелі. За весь мій путь не наповно на мене навіть маленький страх. Я почував себе наче на м'якій божій подушці, під божим наглядом. Було дуже романтично, захоплюючи і цікаво. Приходилося брести то по поясу снігу, чудернацькими кучугурами, то йти зовсім по обесніженій поверхності, і по сьогодні мені любо згадувати ту екзотичну подорож. Коли я прийшов під нашу землянку і постукав у двері, я не знав, що мене чекало. Як почули робітники, що я прийшов в такі пори, у таку заметіль, безоружний, самий 4 кілометри темними лісами, які ночами кишать вовками, всі повставали, засвітили лампу і не могли прийти до себе від здивування. Як я рішився на таке? А один поважний в роках робітник Василь Баланюк, односельчанин, став мені доказувати, що з твоєю головою, де твій розум серед цієї глухомані, в цих необхожених горах, де питомник хежих звірів, де вовки днем майже за ногами ходять, а ти в таку пізню нічну пору, в таку заметіль, дозволяєш собі такі подорожі? З тебе сліду могло не залишитися до ранку. Що ми б казали тоді дома твоїм рідним? Він кричав на мене, як на хлопчину. А всі допомагали йому. Я мовчав. А деколи казав, що я молився і покладався на Бога. Но це не переконувало нікого. І не заспокоювало. Я змушений був оправдуватися цією ситуацією, яка насправді була що я більше не хочу бути свідком непристойних гріхів, які творяться у гуртожитку. Всі робітники дивилися на мене як на ненормального для них. Те, від чого я ухилявся, було нормальним у них. Я думав, якби ви знали те, що я, і могли так довіритися Богові, як я, ви б не кричали, а славили би Бога, бо ось я збережений Ним. Я це описав для того, щоб ви всі з нашої родини, для кого песою наше минуле, теж так поступали, як я. Я не дозволяв собі бути там, де розпуста, щоб не знечищувати своїх думок почутим чи побаченим, а також, щоб ви бачили, що Бог не залишає своїх і тоді, коли вони неосознано помиляються, як це було в мене, цією подорожю. Дійсно, Бог журиться про нас, а порою Допускає на нас і лехо, щоб опам'ятати, але й тоді милує. Спогади Божої охорони. Я пам'ятаю випадок, який був у моєму житті, ще коли я тільки почав працювати. Було мені 15 років. Я провинився перед Богом і добре розумів, що я зробив гріх. Почував себе дуже винуватим, але й не поспішав з розкаянням до Бога. Настільки мене засуджувала совість, що я не смів, не мав відваги говорити з Богом про те. Мені було стедно, що я міг так поступити. Чогось чекав якоїсь кращої нагоди, щоб приблизитись до Господа з моїм покаянням. І ось однієї днини я поліз в стодолі, це сіновалі, де зберігають сіно, солому для тварин. Стодола була повна сіна під самий верх дахом. Я поліз на стель у стайні, в якій жила корова, свині й кури. На цій стайні теж було сіно, аж до верху. Я поліз ще вище, аж під самий верх даху. І по сіні повском перелазив через стік на ту другу сторону стадоли. Поруч зі мною з'яла широка дера над током, через яку закидали сіно наверх. І враз... Той пласт сіна, на якому я в той час знаходився, зі мною ссувається в ту диру. Я розумів, що спинитися він не може, бо немає до чого впертися. Піді мною голий твердий тік, а я паду головою вниз. Висота падіння метрів 5-6, з чого могла бути смерть, а як ні, то страшна травма. Голова, шия, позвоночник – це не движимий каліка. Я все це осознав в одну мить і зрозумів, що це вже неминуче. І в ту мить моє падіння припиняється. Я висів над дирою і боюся врухнутися. Бо знаю те, що там, де той пласт, з яким я ссувався, видно, зачепився за щось, але він не втримає довго вагу мого тіла, бо там немає за що триматися. Сіно на сіні а падіння вертикальне. Земне тяжіння тягне вниз. Зараз та зацепка, що спинила нас, не втримує, і все. Але ж на диво я не паду. І не розумію, що тримає. Це рівне тому, що падав і завис у воздусі. Цепитися руками немає за що, повернутися не можу, бо тільки ворохнуся, так зриваюся. Але й не паду. Там вже й відбулося, моє щире, розкаяння перед Богом у моїй провині, що як ти мені, Господи, допоможеш тепер не розбитися, то я оціню твою доброту, буду оплакувати свою провину, поки не простиш і більше такого не зроблю. Бог давав мені яскраві уроки, смертельно налякав, виразно показав, що я заслужив, але й помилував, звершив чудо. Назвати це по поіначому я не можу, я не впав, хоча ворушився і, здається, не своєю силою вибрався наверх. По всіх законах фізики і тяжіння це було неможливо зробити. Я славив Господа тоді, все життя теж і по сьогодні. З дивуванням згадую те, як Бог провчив мене, але й чудом спас, і дякую Йому за Його милосердя до мене. Перемога над кидебістом Перед тим, як описати дуже важливий випадок в моєму житті, який відбувся там у горах, у Фалкові, потрібно дещо пояснити, щоб вам було зрозуміли все. Це пригодиться в наступних описах, щоб знати, хто був хто. Ви, які виросли вже тут в Америці, без цих пояснень будете томитися в догадках, хто вони чи дебісти, атеїсти чи комуністи?